Masterclin bere helburu nagusia da euskal gastronomia ondarea, indartzea, zabaltzea. Baino, Masterclin guardazola azpilan arlo bat da e, baskari solidarioak. Eta hori da gure eginkizun goxoena edo esker honetako bat. Aurten zei asmat pentsatu dugu, ja laua inditzugu, Eta ukitzen dugu arlo bat da, eh, San Filipo gaixotasun beresi hori, eta ingenuen urtarrilan. Gero martxuan koloneko minbiziaren aurka. E, gero e, kainan egin genuen behartxu entzat, lan gabezean dagona behartxu eta ematen digu ondarbiko gartea zerri edo mendeluko hau zuari. E, hori ja, dilu eman birrian, lotuta, erabat, martekin, eh, Euskal Gaztronomiko ondarearekin, Eiten duguna, dilu eman behar, ematen dugu jana. Eta sejan mota da, bueno, pues, bilu bazerritara joaten gela, eta ero zuten dugu e, berdura fresko-freskoa egunekoa, bai letxua, bai tomatea, azelgak, bainak, e, zagarrak, eta osteguna, osteguna, ematen dugu, ogoita bosa, ogoita mar, familien zat, gero baitare, eta hor eskartu berdugu ondarbiko kofradiali, donepedero kofradiali, ematen digu berdelak, eta eiten dugu kroketak, aurten egin ditugu, ja, E, Bost milakrokkeeta eta astero astero banatzen dugu kroketa hoiek, eta baina arte azkeneko e, baskariz, afari solidaria izan duzen. momentuz bollarretako min biziaentzat min biziaen aurka eta azkeneko berriz izango da abenduan deitzen diguna da nabi Solidarias, eta ingo dugu gaosabeda diru lortu eta e, gabonetako bazkariak egin eta zabaldu betik karita zen bitartez.